מזמור חטא למנצח על הגטית, מזמור לדוד. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנא הודך על השמים. מפי עוללים ויונקים יסט עוז למעם צורריך, להשבית אויב ומתנקם. כי אראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו, ובין אדם כי תפקדנו. ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תעטרהו. תמשילהו במעשה ידיך, קול שטה תחת רגליו. צונה ואלפים כולם, וגם בהמות שדי. ציפור שמים ודגי הים עובר אורחות ימים. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ?